פרק מ"ט שמעו איים אלי והקשיבו לאומים מרחוק, אדוני מבטן קראני, ממעי אמי הסתיר שמי, וישם בי כחרב חדה, בצל ידו החביאני, וישימני לחץ ברור, באשפתו הסתירני, ויאמר לי עבדי אתה, ישראל אשר בך אתפאר. ואני אמרתי לריק יגעתי, לתוהו בהבל כוחי חיליתי, אכן משפטי את אדוני ופעולתי את אלוהי. ועתה אמר אדוני יוצרי מבטן לעבד לו, לשובב יעקב אליו וישראל לא יאסף, ואכבד בעיני אדוני ואלוהי היה עוזי, ויאמר נקל מיותך לעבד להקים את שבטי יעקב ונצורי ישראל להשיב, ונתתיך לאור גויים להיות ישועתי עד קצה הארץ. כה אמר ה' גואל ישראל קדושו, לבזו נפש למתעב גוי לעבד מושלים, מלכים יראו וקמו, שרים וישתחוו, למען ה' אשר נאמן קדוש ישראל ויבחרק. כה אמר ה' בעת רצון עניתיך, וביום ישועה עזרתיך, ואת צורך ואת תנך לברית עם? להקים ארץ להנחיל נחלות שוממות, למור לאסורים צאו, לאשר בחושך יגלו, על דרכים יראו, ובכל שפיים מרעיתם. לא ירעבו ולא יצמאו, ולא יקם שרב ושמש, כי מרחמם ינהגם ועל מבועי מים ינהלם. ושמתי כל הרי לדרך, ומסילותי ירומון. הנה אלה מרחוק יבואו, והנה אלה מצפון ומים, ואלה מארץ סינים. רנו שמים וגילי ארץ, ופצחו הרים רינה, כי ניחם אדוני עמו וענייו ירחם. ותאמר ציון עזבני אדוני, ואדוני שכחני. התשכח אישה עולה, מרחם בן ביטנה, גם אלה תשכחנה, ואנוכי לא אשכחך. הן על כפיים חכותיך, חומותייך נגדי תמיד, מהרו בנייך, מהרסייך ומחריבייך, ממך יצאו. שאי <סיע> סביב עינייך וראי, כולם נקבצו ובאו לך. חי אני נאום אדוני, כי כולם כעדי תלבשי, ותקשרים ככלה. כי חורבותייך ושוממותייך, וארץ הריסותך, כי עתה תצרי מיושב, ורחקו מבלעייך. עוד יאמרו באוזניך, בני שיקולייך, צר לי המקום, גשה לי ואשבה. ואמרת בלבבך, מי ילד לי את אלה? ואני שכולה וגלמודה, גולה וסורה, ואלה מי גידל, הן אני נשארתי לבדי, אלה איפה הם? כה אמר אדוני אלוהים, הנה אשא אל גויים ידי ואל עמים ארים נסי. והביאו בנייך בחוצן, ובנותייך על כתפתי נשאנה. והיו מלכים אומנייך, ושרותיהם מניקותייך, אפיים ארץ ישתחוו לך, ועפר רגלייך ילחכו, וידעת כי אני אדוני אשר לא יבושו כובעי. היוקח מגיבור מלכו, ואם שבי צדיק ימלט, כי אמר אדוני, גם שבי גיבור יוקח, ומלכו העריץ ימלט, ואת יריבך אנכי עריב, ואת בנייך אנכי הושיע. והאכלתי את מונייך את בשרם, וכעסיס דמם ישכרון, וידעוך כל בשר, כי אני אדוני משיעך, וגואלך אביר יעקב.